Bismillahirrahmanirrahim. اللههِ الروحم فَالَّذينَ آممَنوا لاَا تَاتَّخِذوا وعدُو وَوعدُ وَكُمْ أَْليااءةٌ قُونَ إلَيْهِم بالِالْمَوََّةِ وَقدد كَثَروا بِم مِنَ الحَقّ يُخْرِرجونَ الرَّسُولَ وَإّكُمْ أَن تُؤمِنُوا بالِاللهِ رَبِّكُم إنِنكُم تُم خَرَجَةُم جِهدًا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 Milostivog, samilosnog, o vjernici. Ako ste pošli da se na putu mome borite i da naklonost moju steknete, s mojim i svojim neprijateljima neprijateljujte i ljubavim ne poklanjajte, oni poriču istinu koja vam dolazi i izgone poslanika i vas samo zato što u Allaha, gospodara vašeg, vjerujete. Vi krišom ljubav poklanjate a ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Ona je od vas koji to bude činio spravo puta i skreno jasqafukum yakunu lakum a'da'u wayabsuqu ilaykum aydihim wa alsinatuhum bis-su'i wa waddu law domognu bice neprijatelji vaši i pruzicje prema vama uz dvoj namjeri ruke svoje I jezi svoje i jedva će dočekati da postanete nevjernici. Hvala Allaho subhanahu wa ta'ala Nakaj salavati selam na Allahova vjerovjesnika Muhammeda salallahu alaihimu selleme Njegovu porodicu, ashaabe I svemu mine vjernike kojih u dobru Slijede do sudnjega dana A potom draga braćo nemam vam večeras Šta posebno dersit jer ste već imali Hvala Allahom predavanja i od brata Adema i od brata Ebu Idriza Tako da vas neću puno zamarat Želim da se samo ukratko obratim Braci nakon duže ovaj pauze Da se čujemo, da porazgovaramo Da posavjetujemo jedin drugi jer ova vjera je savjet jedan drugom kao što to kažete bareke votela Asri innal in Sen fi husser Ilvinamenu Amilu Soti Wattevabil Hakti Watteva sor svimava dobro poznata sura g bi se uzviješeni kune vremenom da su svinana gubitku o Simonmoni koji vjeruju i koji dobra dijela Čine i ko jednim drugima savjetuju hak istinu i koji jedni drugima savjetuju uh, strrpljiivost. Zaista draga braco da se tako izrazim jedan je ili paežko koje sve ono što trepi ovaj seveizzem. Oaj dan Današnji selefizam i ko se sve pripisuje njemu? Počevši od murđija, današnjih murđija koji su obukli odjeću iržaa, predstavljaći se selefijama, zatim nakon toga sufijama, određenim sufijama koji naginju njima ili se pak baš i poklapaju sa njima, a opet tvrde da su selefije, pa sve vidite do ove zadnje situacije, do ovog zadnjeg momenta u kojima su se pojavili oni koji za sebe tvrde da su selefije, koji za sebe tvrde da su jedini džemat, a svi mimo njih su u zabludi, propasti, kudovati. Gufru, širku i tako dalje Zatim nakon toga druge napadaju Upozoravaju i tvrde da su Inađije, da su zabludi i tako dalje Da su oholi, a oni subhanallah Ne smatraju sebe oholim Time što su protekvirili Skoro čitav ummet Muhammada Protekvirili čit svu ulemu protekvirili sve daje, protekvirili borce na Allahumu subhanahu wa ta'ala, putu, muđahide i tako dalje, tako da izgleda od ummeta Muhammada s.a.v. nije ostalo od muslimana, osim da se nabroje na dvije ili tri ruke maksimum. Allahum ustaan, zaista ovaj musibet mislim da, da nije prethodio ummetu Muhammada s.a.v. mislim shodno onome što je meni poznato da se dosad niko nije pojavio koji za sebe tvrdio da je salafija, da slijedi salafu salih, a da je protekvirio svu u Svemu Čahide I apsolutnu većinu Ummeta Muhammada Sala Allahu Aleyhimu Sallama Zaista ja se čudim Zar se takvi neboje riječi Poslanika Sala Allahu Aleyhimu Sallama U hadisu kojeg bileži Bukharija Odebu Hureyre Radijallahu anhu Men aada li valijan Taqad azentuhu bil harb Onaj ko neprijatel Mom Eulija Waliju na alko Al nas jelde kaže Eulija Korisi se nožina U stvari cilamo Jedninu kod nas u našem jezi Tako onaj ko Ada Ko ispoli neprijatelj ko mrezi, ko čini osobi koja je Allaho evlija Allah tebareke va ta'ala kaže faqad adhentuhu bil harb faqad, da ka dolazi sa potvrdom zaista ja mu objavljujem rat Allah tebareke va ta'ala mu objavljuje rat pa kakav je onda tek slučaj takve osobe koja za svog protivnika ima gospodara svih svjetova, Allah tebareke va ta'ala zaista braćo, ako Allahovi evlija nisu muđahidi i nije ulema, onda na ovom dunjalu Allah tebareke va ta'ala nema eulija. Ako muđahidi i ulema rekao nisu eulija, koji je onda na zemalskoj kugli eulija? Nema drugih eulija ako nisu ulema i ako nisu muđahidi ti koji su Allahovi eulija. Stoga može se svatiti da određen čovjek kojem je dato znanje ili čak alim skrene i oda u kufr, zanevjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Stoga mi učenjake ne smatramo sveti, ne smatramo bezgriješnim da ne mogu pogriješiti. Allah te barke wa ta'ala nas još prije obavijestio o čovjeku إاسرائيللة وق أذش نتبارك وتاج أصور الأعراف وتل عليههم نبأ الذي آتيناه آياتنا فنسخ منها فاتبع الشطان فكان من الغوين I tim pročita im ove rovjesniče dakle obavjesti priču ili događaj onom onoga kojem smo i naše ajete naše dokaze pa spomnje neka olema da je takvom čovjeku po imenu Belam da poznaja najvećeg najuzrešenijeg Allahov subhanahu izašao napustio ostavio te dokaze i ajete koji malata baraka vu taala podario featbaahu shaytan paga shaytan protprtio fekana minal gawin i bio bi yuduni koji su otišli u zabu stoga reko čudo i može se desiti da određen Alim, određen učenjak, osrene, pogriješi, pa čak šta više i ode u zabludu i kuprujušir. Ali da čitava ulema, ode u kup i postanu mušnici, kafiri i nevjernici. I da naostane od uleme, osim šejiha, elalame. Ebu Merjema, Abu Meryema, mjehula, knemamo, okemneznamo, osim ovaj loše i to je dakle od shejhova, dakle arapskog porijekla, stvarno ne znam šta detaljnije o tom čovjeku Osim da je iskuvajta, valjda je arab i da isto tako ostane još jedan drugi shejh bosanskog porijekla, nažalost Allah te bareke, on se iskušao time, e to onda stvarno ne može se shvatiti i ne može nikako da se pojimi. Da svi imaju konflikte i shejh Ali Hudair, i Ahmed Halidi i Nasir al-Fath, eto ta svi imaju konflikte, svi imaju probleme, samo shejh Al-Alama Abu Marijem, dakle nema konflikte, jedini dakle ispravan čovjek, ispravan alim na zemalskoj kugli. Ako Allah subhanahu wa ta'ala zais draga braćo, neće ummet Muhameda sallallahu alayhi wa sallama ostaviti u takvoj zabludi i takvom stanju. Maloprise čuli uh, riječi to jest hadis kojeg je meditirao Šejh Ebujuhsein, u kojem poslanik sallallahu alayhi wa sallama kaže da će uvijek biti skupine koja će se boriti na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, koje će se boriti na hakku, njima neće škoditi kaže poslanik Oni kojih ostave na cjedilu Neće im škoditi oni kojih ostave Na cjedilu Tako valahi i ovim šejhovima I ovim alimima Neće škoditi to što su ih pojedini Ostavili na cedilu, Što ih napadaju, vrijeđaju Što ohalalaju njihovu krv, čas I metak i tako dalje Valahi tako mi Allah to im neće škoditi Naprotiv to će im još više povećati njihove deređe Kod uzvišenog tebareke Zaista dok se naša braća I dok se naše Sheikhovi muče po zatvorima Tavaghita, s druge strane vidiš one koji o lahko njih napadaju i o lahko govore govore dakle o što mi kaže da razumijem ovu vjeru, halalite, neka pričaju vallahi sve god hoće da pričaju, dosta je bilo više šutnje, nije se više moglo izdržati, takom je Allaha, počeli su sa dajama, pa smo nekako progutali, pa zatim nakon toga sa pojedinom molemom, pa smo i to sa zorom progutali. Ali sada kada je došlo red na lemu, i na sve mudžahide, e, takom je Allaha onda se više ne može šutjeti. I neka pričaju kol god hoće da pričaju, to nas apsolutno ne interesuje, ni ćemo govoriti i pojašnjavati Allahu subhanahu ve taala vjeru, pa makar to njima bilo mrsko, pa makar to njima bilo mrsko. Reklo naši šejhovi, naša braća, mujahidi se muče, proganjaju, kriju i tako dalje. Naša braća imaju problema od strane taguta i proganjaju se na, svak, na svakom mjestu i na svakom koraku. A dok vidiš te kako sjede oni koji ih napadaju, kako sjede udobno dakle u svojim foteljama, među svojim djecom, među svojom familji I zatim bez imalo stida Bez imalo srama Govore o časti uleme, časti uleme Govori o časti muđahida itd. itd. Pa zar se takvi ne boje Allah tabareke v.t. Zar se takvi ne boje da će biti pitani Kod Allaha subhanahu v.t. Zar se ne boje da će biti u najmanju ruku Od mutlisa, od bankrota O kojima je poslanik s.a.v. rekao Znate li ko je bankrot? Pa su ashabi rekli O Allaho poslaniče, bankrot među nama Jeste onaj koji nema niti dinara niti dirhema Ashabi su shvatili dakle jezičko značenje ove riječi muflis pa im kaže poslanik salame, ne to nije muflis muflis je onaj koji dođe na sudnjem danu sa dobrim dijelima poput brda dođe sa dobrim dijelima poput bir ali je udario ovoga ohalalio krv onoga ogovorio trećeg udario četvrtog i tako dalje i tako pa će biti uzimano od njegovih dobrih dijela i biće normalno ta dijela davana onima koje je on napada vrijeđao prolio njihovu krv čast i metak i tako tako da mu neće ostati više dobrih dijela. pa kada mu ništa ne ostane dakle od dobrih djela onda nakon toga biće uzimano od njihovih loših dijela i biće trpano na leđa takvog čovjeka pa će biti strovalen u jehennamskom vatru. Vallahi ja ovo ne znam da se odnosi osim u prvu ruku na Haridije, koji će na sudnjem danu doći sa brdima dobrih dijela. Jer su imali post, imali su namaz i tako dalje, zikr i badet. I sami ste čuli da vam je šejih citirao hadis da ashabi, da su ashabi omalovažavali svoj ibadet badet, omalovažavali svoj post i tako dalje, svoj namaz naspram takvih ljudi. Stoga kaže šejihul islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, govoreći o ovom musibetu, kfiranja uleme, pa kada rahimahull تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات زاستا يه تسلط الجهال نظرة جاهلة نزن لكي تكو داله تويس نيهو تكفير عن علماء على تكفير علماء المسلمين ادنائي ذيه منكره ادنائي ذيه لشيه ديلا وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين أعصبه تكفير من خارجيا ورافيديا كي تكفير مسلمانسك إماما فاس امام المسلمنا لما يعتقدون انهم اخطوا فيه من الدين وكاجшто сматрају да греше ујер и као што ови данасматрају да греше по питању кажу куфра и ширка па су постали мушци кафири شيخ ولي ساميم نتميه وقد اتفق اهل السنه والجماعه على ان علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطا المح ا علماء سنة السنه والجماعه је сложен да није дозвољено теквирити улему Malo, vallahi neće niti ulemi niti nama škoditi to što će oni nakon toga govoriti, mi ih ne tekviramo zbog gri, zbog grijeha, već zbog kufra i tako dalje. Vallahi su i Haridžije prije toga iso tako govorili da oni ne tekvire osim zbog kufra, međutim to im nije koristilo, da su bili ubijani onako kako su bili i čak i sam poslanik sa bi kao što je dakle ubijena ad. Čitavu ulemo poslanik što je ostavio, nije samo problem što je ostavio, već je je protekvirio i tako dalje, takav neka izvoli Ali neka se pripremi za polaganje računa kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer vallahi njihova lista i njihov spisak je poduži. Njihova lista i njihov spisak je... فضو جي إسام الله سبحانه وتعالى زنا نيهوه لستو سبيساق وي سوى أسوبي داية شيخوه ولم كي سوني بتكفيري كاجة شيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوحاب رحمه الله تعالى غوري تيوب رحمه الله تعالى وقال رحمه الله تعالى والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغهم من أشار إليهم الشيخ عبد, عبد جودو. جودو. الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريبا كاجا زائسته чудо اي سواء чудо ادوي جهيله coi goboro o mes elama takfira a nisu dostigli znanya nisu ostvarili znanje ni desetinu onoga od onih o kojima govori Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahman Abu Battin wa law anna ahaduhum kaja law su'ila an mas'alatin fi at bi neko od njih bio upitan o nekoj eli iz Tahareta ili pak iz oglavla kupa prodaje. I to tome slično ne bi kaže dao fetvu samo na osnovu svog svatanja. Bel jephatu an kelami l'ulama vajufti bima kaluhu. Već bi tražio kaže govor uleme Istraživao i nakon toga dao fetvu shodno onome što su so oni rekli. Fa kejfe ju utemedu fi hathal amlil azim, alladhi wa aazamu umori din, wa ašadduha khatoran ala mođeradi fahmihi wa stihsani aklihi. Pa kako će se onda oslanjati Po pitanju ove stvari To je tekfiranja Kako će se oslanjati Koja je od najveće, najveći stubova vjere Koja je najvaznija dakle stvar Kako će se kaže onda oslanjati Samo na osnomu svog svatanja I time što svoji razum smatraju ispravnim Kako je dakle noć To jest kako je juče slično danas Pi iqdami haula Al fetva fi mesa ili tekfir Bimo džeradi afhamihim Wa stihsanija u kulihim Thumma aheza anhum Wa tabihi man la yuhsin qira'ata fatiha falaahu al kaže kako je dakle slična situacija kako danas srljaju po pitanju fetvi umes elama tefira samo na, na osnovu svoga shvatanja a zatim nakon toga oni koji dakle njih slede koji uzimaju od njih koji su slepi mukallidi uzimaju od njih te fetve i oni daju fetve a kaže neko od njih ne zna da lepo prouči ni fatihu wa tabihi man dakle, la yuhsin qira'ata al daju te fetve a ne zna da lepo u Čefatihu. Musi biti u tome, draga braćo, što je šeitan većini takvih osoba prišao s te strane, da ukoliko ne protekvire tu ulemu, ne protekvire te daje, ne protekvire temu džahide i tako dalje, da potpadaju pod šarijatsko pravilo ko ne tekviri kafira i sam je kafir. A bit će bi izni lahi ta'ala govor o ovim stvarima, o greškama u tekfiru, i to je ono bi izni lahi ta'ala o čemu ćemo govoriti i naši sljedeći susreti će biti oko ove teme, dakle oko grešaka vezanih za tekfir pritom se uz Allahu subhanahu wa taala pomoz oslanjati i kao dakle glavnu knjigu koristiti knjigu Sheikh Makdisia Al-3alasiniya fi tahdith min al-ghuluw fi at-takfir dakle 3alasiniya dakle 30ticca a spomenećemo zašto tako nazvao shejkh knjigom o upozorenju na oneg, dakle koji preteruju u takfiru ili kako još naziva shejkh Makdisi Kitabul Jifr i an ghuluw al-ghuluw fi at-takfir yuaddi ila ila al-kufr knjiga Jifra Jefza to kojeg shejkh kojemu bio, bio zatvoren možda u tom zatvoru Allah najbolje zna, kaže knjiga džifra da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr i to je ono što će se upravo desiti sa takvim osobama ako ih ne zadesi i zatekne Allahova subhanahu wa ta'ala rahmet, Allahova subhanahu wa ta'ala milos, a mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da takve u osobe vrati hakku vrati istini, jer vallahi tako mi Allah, mi ne giramo njihov fadl, njihovu vrijednost i njihov hajr kojeg su doprinijeli prije nego su počeli govoriti o ovome o čemu govore. o govore Tako mi Allaha smo ih hvalili na svakom mjestu i branili njihovu čas. Međutim, onda kada su počeli govoriti ovo o čemu danas govore, vallahi ne ostaje ništa drugo, osim da se odreknemo takvog menheđa i takvih ljudi. Mi imamo svoju ulemu i svoje šejhove. Oni imaju svoju ulemu, pardon, imaju svog alima pošto nemaju ulemu. Oni imaju svog alima i svog šejha, tako da nemamo oko čega razgovarati, nemamo oko čega raspravljati, ni ćemo se raspravljati, možemo se raspravljati samo onda kada se slože na određenoj osobi, mimo šejha Ebu Merijema koja će presuditi među nama ukoliko dođe a neminom da će doći do razilaženja među nama. Onda kada se na tome slože onda možemo razgovarati i možemo raspravljati, mimo toga nemamo ništa drugo osim da mi pojašnjavamo put kojeg slijedimo i kojim idemo a oni neka pojašnjavaju put kojeg oni slijede i kojeg smatraju istinom, a Allah subhanahu ta'la kaže, Kul kum bil akserina a'mala alladina dalle sa'yuhum fil hajati dunja wohum jahsibuna enahum juhsinuna suna. Želite li da vas obavjestim o onima koji su najveći propastici, prop, pro, propalice? To su oni čije trud nastojanje uzaludno na ovom dunjaluku ako i smatraju da je lijepo to što oni rade i to što oni čine. Allah subhanahu wa ta'ala će na sudnjem danu presuditi među nama. Presudit će ko je taj čije trud i zalaganje na dunjaluku bilo uzaludno. A molim Molimo Allaha tebareke da oprosti nama da naoprosti naše grijehe da oprosti našim shejhovima molimo Allaha subhanehu ve taala da ubrza izlazak naših shejhova iz zatvora ta vagita shirom al svijeta počevši od Saudije preko Ovdie Misra i tako dalje molimo Allaha subhanehu da podpomogne našu braću mujahide u svakom mjestu u kojem se bore radi uzvišenog Allaha tebareke vetaala riječi Makartovio Irak ili Palestina ili pak uh, Čečenija ili Afganistan ili bilo قوي ثان و mjesto молим الله سبحانه وتعالى да вас да вас овdje све награди да вас učvrsti у Аллаховом سبحانه وتعالى вјERI اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم تو بي كركنسلтома било моје обраћање браћи овdje који су присудни овој соби а الله سبحانه وتعالى молим да нам опрости наше грехе и уведе у дженет واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته